Programmet præsenteres af d ja. Skal du have spyttet den der ud også, eller hvad? Eller sluttede den bare igen? Det kører sig selv, du. Det, kører. Det er den samme, der kommer op igen hele tiden. Ja. Altså tusind, eller hvad? Ja. Nå, jamen altså, de her, jeg er sådan set gået i gang med optag, optage, men hvis der er noget, vi skal have snakket færdigt, så gør der endelig det. Det <laughs> Vi har masser på programmet, synes jeg, der vælter jo nyheder ind, eller også resultater, vi skal have vendt, Så lad os bare komme i gang. Vi gider ikke forholde os til, hvad der sker i USA. Det, vi bliver i omkring fodboldverdenen. Så lad os starte der, hvor der var gang i den i aftes. Det var over i Herning, Midtjylland tabte til Ajax 1-2. Øh, men Lyngede var jo hjemme mod Ajax. De skulle have deres første Champions League-point. Det tror jeg, vi var enige om sidste gang, at det, det. det var der, deres chance, den nok var størst. Og det synes jeg også, kampen i går, den viste, at det var der, chancen den var. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig giftigt ud med de tre kampe, de er tilbage, fordi Atalanta og, og Ajax, de nu kommer til at skabe virkelig slå som den der anden plads. Så det er... For mig virker det ud til at være svært. Men øh, jeg, synes, jeg synes på en måde egentlig, at de spiller en god kamp i går. De har lige udfaldt, da kampen starter, de første 10-12 minutter, to mål. Så spiller de en, jo en rigtig, rigtig god rest af øh, første halvleg 30 minutter. Og er vel nogenlunde med i anden halvleg. De var ikke dominerende, men øh, de var med. Så det var der, de skulle have haft det point. Så jeg synes... Men man kan aldrig være tilfreds med tre 0. Og det, det kan Midtjylland bestemt heller ikke. Men jeg synes, de to sidste kampe tror selv har vist, de spiller med. Og det synes jeg er en vigtig øh, del af det. Niels Christian, jeg tror også, der blev sagt efter kampen, øh, at de havde, øh, jeg tror det var måske, der siger, at de havde stor ære af kampen. Øh, risikerer, øh, de risikerer vel også, at det ender med at være eftermælet på det her Champions League-gruppespil. Øh, fordi, som Lynges siger, der er tre giftige kampe forude og, og så er det jo øh, slut. Altså, det, det jo handler om, er jo at, at, at få, noget, få noget med fra kampene. Uh, et point eller en, en sejr, uh, hvis man er rigtig dygtig og heldig. Og der må man bare sige, at jeg synes, der kom for meget retorik ind på, hvor svære, hvor svære de her kampe er. At det kan man ikke have været, hvad skal man, sige, det kan man ikke blive overrasket over. De er ikke sværere, end alle andre Champions League-kampe er. Vi taler jo ikke engang om de største giganter i europæisk fodbold. Og Jeg synes ærligt talt, at Midtjylland har været meget, meget langt fra at vinde de her kampe. Jeg synes også, de havde en god mulighed i går. Uh, ikke mindst omstændigheden omkring kampen og, og hjemmebane og uh, corona og, og, og hvad ved jeg. Um, og så er det klart, så er det jo uh, fuldstændig ødelæggende, at når der er spillet et kvarter, man bagud 2-0, uh, inden man overhovedet er kommet i gang. Og så kan der godt være, at man får spillet sig lidt frem i kampen uh, undervejs. Kendskandningen nærmest står med 0 point. Og som Lønge siger, og det er jo helt rigtigt, Uh, nu har man Ajax på udebane, så har man uh, Lanta på udebane, og de to hold, uh, de to hold der slås om at blive nummer to i, i bulgen og gå videre, uh, de har ikke tænkt sig at lægge sig ned, uh, uh, og, og om jeg så må sige spare spillere, hvis det er nødvendigt. Så det, det er jo desværre sådan, at uh, de, den bedste mulighed for Midtjylland til at få point nu, jeg er mod Liverpool, hvor man må forvente, at Liverpool allerede har kvalificeret sig og kan spille med en reservehold. Og det er der uh, Midtjylland skal redde æren, fordi uanset hvad, så er jeg skuffet over, at Midtjylland ikke har fået point endnu. Uh, det er på dansk fodbolds vegne. Det ærger mig uh, grusomt, uh, fordi det ville både for Midtjylland selv, uh, for deres selvforståelse, men også for dansk fodbold, have været fantastisk, at de havde uh, fået snedet sig nogle point til i de første hjemmekampe, de har haft her. Så det ser desværre ud til at være meget op og bakke. Vi kan bemærke, håbe, det skal man altid gøre. Men det ser det ser med svært ud i de to næste udkampe, og, og så er løbet jo sådan set kørt. Men Lykke, det er da en svær gruppe. Det er der nogle skarpe hold, de er i hvert fald på dagen, hvis vi ser på Atalanta, ikke? Har, har mødt. Så... Har vi for høje forventninger ja, altså, til Midtjylland? Hey, jeg jeg ved godt, du spørger Lyngge, ikke? Altså, Atalanta, <laughs> du må gerne komme ned. Atalanta fik en røvfuld på hjemmebane af Liverpool med 5-0. Atalanta er, er, er et fantastisk hold. Men altså, man bliver kørt over på hjemmebane med 4-0 af Atalanta, som ikke, ikke har vundet siden. Altså, øh, hør nu her. Vi kan ikke tale, vi kan ikke tale et 1-8 målscore og 0 point op til at være noget, der er i nærheden af, hvad vi havde håbet på. Og det er det, det, det, der skuffer mig mest, uanset hvor meget man kan snakke sig ind i kampen. Midtjylland har manglet tempo, Midtjylland har manglet selvtillid, øh, Midtjylland har manglet øh, parathed øh, til den her opgave, og det de er de blevet straffet for, og det er ærgerligt. Så har du hørt min mening om det. <laughs> Lykke, havde du noget, du vil se? <laughs> jeg, jeg, jeg vil egentlig have sagt, at uanset øh, hvornår og hvordan, hvis du er med i Champions League, så er du i en svær pulje, det kan ikke lade sig gøre andet. Fordi vi kan bare se sidningslagen, hvordan de ser ud. Så det er bare spørgsmålet, du trækker bare i München, eller Liverpool, eller hvem på, er, du trækker. Og anden lag er jo klart over dansk normal fodbold. Så det er uanset hvad der sker, så får man en pulje, som ligner den her. Og som jeg sagde sidste gang, så har FCK, og vi vil bevist det nogle gange, at det kan godt lade sig gøre at få point i det her. Øh, men, men det er man skal være der på dagen, for ellers bliver dem kørt over, og øh, jo, det vil jo godt lige supplere, men og nu også, øh, vi har lige her coronatider, jeg var faktisk ind i går lige og kiggede, hvordan var det nu egentlig vores resultater, og hvilken rækkefølge kom de i i sin tid, så kan man til at se på noget andet, oppe på Old Trafford, 74.000 tilskuere, oppe på Celtic, 54.000 og, og de larmede, lynge? Ja, men det er så mere for at sige, hvad det er for nogle kampe, vi, er, vi sidder og kigger på nu, og hvad har vi været ude i. Øh, kan sige, at vi har fuld hus i parken osv., det har vi også i Aalborg, men det er så 10.400, men alligevel, jeg talte sammen, at det er alligevel 175.000 tilskuere, der var i de der seks kampe, som vi ikke ser i øjeblikket. Så det er synd for de hold, der spiller der nu, og det er, det er altså, undskyld, jeg siger det, det er så også ved at betrælle sig se på. Selvfølgelig skal vi spille vores kampe, og spændingen i kampen, de er der. Men der mangler noget fuldstændig væsentligt for, at de kampe, de tænder 100%. Men i Midtjyllands tilfælde, så er det vel ikke, hvad kan man sige, undskyldning, fordi for et Midtjylland, nej, nej, nej, der, nej, der nej. aldrig har stået der før, der må det jo være det, det vildeste at stå i. Så jeg tænker, den kommer inden fra øh, den ja. spænding, der skal komme. Ja, men det var jo også bare et arbejde arbejdearbejde. Det var ikke et spørgsmål om, om det har nogle resultater at gøre. Men nu er det den situation, som kampene de spilles i øjeblikket. Nej, og det kunne nogle købe være en fordel for dem, at de spiller på udebane, der ingen tilsvør. Nu så vi jo, øh, for øh, ja, det var vel halvanden uge siden, på det der hvor øh, de møder FC Midtjylland, øh, mellem to øh, Champions League-kampe. Der, der ser vi, at øh, da Kabar og Evander det, det? jo bliver de skiftet ud, at, der, at at de har en at de har en dårlig attitude, de bliver sure og der Midtjylland der er Midtjylland bagud og der Midtjylland de vender hele det her og ind i kampen der sidder de og stadig fortrækker ikke en mine, mens... Jeg tror, det var Michael Andersson, der løber ned og jubler øh, forbi dem, men, men, han, øh, men, men de sidder altså øh, og ser ikke så glade ud. Øh, det snakkede vi jo om i studiet efterfølgende, det her med, hvad, hvad skal det her have konsekvenser? Vi har jo så set, det har ikke fået spillemæssige konsekvenser. De har jo fået lov til at spille, og de, øh, Kabar har jo øh, står jo på, øh, i startelven hver gang. Øh, han har vel ikke levet op til det her øh, første angriber, øh, øh, hvad kan man sige, markalt. Det var mange spørgsmål. Undskyld, var der overhovedet rend.. nogen spørgsmål? Ja, jeg ved ikke. Det var i hvert fald alcan... <norm Awak seg> en lang... Linco... Ja, jeg sad bare og på i går. på ledende spørgsmål, og der lynger jeg jo verdensmester i at afværge ledende spørgsmål. Jeg vil sige, jeg synes, det her er noget værre pressefis. Altså, her er vi jo tilbage i det, vi talte om med corona. Hvis der havde været fuld plus på stadion, øh, til enten det Superligaen eller Champions League, så havde man jo ikke haft tid til at glo på, hvordan spillerne ser ud, når de ser ud på bænken. Altså hør nu her, de er blevet skiftet ud. De gider sgu da ikke sidde ud på bænken, de vil da meget hellere spille. Så man skal ikke juble med sit hold, fordi, når de så alligevel vinder? Jamen hør nu her, altså jeg ved ikke, hvad Nå, der er noget. Okay. Jeg, jeg synes, det er noget opreklæderet pis øh, i, i, i, i medierne. Jeg kigger nu på, hvad Mikkeland præsterer, og forhold dig til, øh, hvor du er henne. Undskyld mig, det der, det kan ikke det kan jeg ikke hisse mig op over, det kan jeg altså ikke. Det kan jeg næsten forstå, men, men hvad siger <laughs> og det, det er også færrende, Christian, men hvad siger I til deres øh, angriber? Altså, fordi Anders Drejer er vel øh, lynge, deres lysende stjerne i denne her Champions League-kampagne, men, men, men er der andre, altså har de andre godkendt deres præstationer oppe i front? Jeg synes, som du siger, Drejer, jeg synes, han er, han er sådan på vej til at være en af stjernerne i, i vores liga, jeg synes, han spiller godt. Han laver nogle fantastiske mål. Han er dejlig fremadrettet, og sparket jo fantastisk på bolden. Og hans mål i går, det er jo klassen. Det er jo det er hjemme i Champions League. Så misser han så en stor chance senere, og den er måske lidt svær at sparke på, og måske bliver han lidt overrasket over, at, at han egentlig får så meget plads derinde og så videre. Men jeg synes, han er en dygtig, dygtig spiller. Jeg ved ikke, hvorfor han falder ud i anden halv, og det har jeg ikke rigtig sådan forsøgt at satte mig ind Men det gjorde han jo. Og det er jo så manglende klasse, hvis man på den måde så bliver væk i kampen. Og det kan være det samme hold, det har jeg ikke rigtig analyseret særlig dybt. Og jeg synes, de har flere spillere. Jeg synes, det er flot, at Anieka og, og, hvad hedder han, Kajusta, at de trods alt indcentral præsterer, som de gør. Det er to helt unge spillere. Og der er heller ingen tvivl om, at seks kampe til for eksempel de to spillere af den her karakter, gør, at når de begynder at tage støvlerne på i januar, februar måned, så har de lært et eller andet, der gør, at hvis de synes, de var blevet rigtig, rigtig gode, så har de fundet ud af nu, at de kun er gode, og for at blive rigtig, rigtig gode, så skal man stå højere op øh, i forhold til dem, de spiller mod. Fordi de to har, har klassen og evnerne til at blive til noget, noget rigtig stort, synes jeg men Drejers vedkommende, Niels Christian, hvis du lige skal holde fast i ham, hvor meget kan, det, hvor meget kan en god Champions League-kampagne gøre, gøre ved, din, ved din karriere? Jo, men den kan da være af ganske stor betydning. Det, der er jo ingen tvivl om, det er jo på, på denne her scene, at man, at man først og fremmest viser sig frem. Jeg tror ikke, at man kan blive solgt til udlandet, fordi man spiller en kamp hverken i Nordsjælland eller i København. Um, eller hvor man nu spiller hen i Superligaen. Så det er, jo, det er jo den scene, man skal vise sig frem på. Men det er jo lidt op på det, Lønge siger. Uh, fordi der jo nu været hårdere ved, ved Midtjylland i ret retfærdigt nok uh, på, på deres manglende pointhøst uh, hvor de er blevet overrasket over, uh, så uh, det niveau, de møder. Både fysisk og tempomæssigt og uh, kvalitetsmæssigt uh, rent fodboldfagligt. Men det er helt sikkert, at spillerne hvis de formår at holde fokus på øh, de her kampe, også de næste kampe, hvor svære de end må være, så kommer de altså styrket ud, både individuelt og som hold, fordi det er her, man lærer noget. Og der skal man altså være stærk nok til, at nu har vi kun lige taget hul på kritikken. Jeg er sikker på, at der kommer en hulens masse bævl i, i, i medierne, ikke mest fra de største toghorn, blandt tv-eksperterne om hvor forfærdeligt dårligt det, det hele har været for Midtjylland og hvis man falder ned i den grøft så tager man ikke den lærdom og den øh, faglighed med sig fra Champions League kampen som kan bringe en videre så de skal holde fast i at suge til sig og lære og være klar så er enige med i, så kommer man både som spillere, og som hold stærkere ud på den anden side godt skal vi ikke parkere ja. Midtjylland <laughs> de, dukker jo, de dukker jo nok op igen <laughs> jeg det tænker jeg, at de, kommer, de, de dukker helt naturligt op ind imellem. Øhm, og så tage fat i noget, hvor... Øhm, ja, det ved jeg ikke. Der kunne I også godt have en holdning eller to. Øh, jeg ved ikke, om I bemærkede, at øh, disciplinærinstansen øh, var ude og give øh, Sigurd Råsted fra Brøndby en øh, ekstra dag i går. Øh, og det gjorde de, fordi at han i den kap, som jeg snakkede om før, for halvanden uge siden... Øh, smadrede en rode, da han får rødt kort, altså han smadrede ruden øh, på vej ned i omklædningsrummet, i den der dør, der nu er dernede, som jeg i øvrigt kan huske er blevet smadret før. Jeg kan ikke huske, om det var Per Nielsen, eller hvem, det gjorde det. Øhm, hvad siger I til, at øh, udvalget tager øh, sagen op? Jeg har ikke set det, at øh, de har gjort det. Og jeg ved heller ikke rigtigt, jeg tror, det var lidt i den grøft med, hvor Niels Christen var før, og vi skal også passe på med, at det, det ikke bliver sådan noget alt for for lalt og noget, eller alt for, for pøller, altså, hvis han nu havde råbt, dumme dommer, og så smadrede den rode, eller et eller andet, så var det reaktionen imod dommeren. Det han gør her, det er, at Brøndby har spillet en god kamp, han ved, hvad det betyder, at han nu er ude, og måske han allermest galt på sig selv. Og har det nu været en murstenes ved, der er sådan set godt det samme, så han nok sparker på eller et eller andet. Altså det får, ikke, det får ikke mig i kø over en spiller, han, øh, han reagerer på den måde. Øh, det, er, det er ikke konstruktivt, det er ikke særlig smart af Altså Det kunne samtidig have en diskussion om, men om det er disciplinærudvalgets opgave, bagefter sidder og at sige, at vi vil ikke have nogen, der opfører sig sådan på vej i omkaldesrummet, hvor der ingen andre er end ham selv, stort set. Jeg synes, det er en overreaktion. Det synes jeg faktisk. Og vi vil også gerne have, at spiller de mennesker. Altså det, det, det, det, det synger vi alle sammen jo efter. Det er ikke bare, at det skal være sådan noget gråttnår. Og hvis vi vil have, at de skal være mennesker, så skal de også en gang imellem have lov til at vise, at de er det. Og, og falde lidt ud af de der faste rammer, de elsker hver i, når de er på banen og så videre. Og han kan jo i hvert fald ikke spille det spil her, for tv's skyld. For han kan ikke vide noget som helst om, om tv, de er der. Og tv her, og det ligger måske lidt op, og det lidt Christian sagde før, at det er svært at finde andre billeder øh, udenom stadion. Hvis ikke det er sådan noget som det her, de lige hurtigt kan tage billeder, nu smadrer han det i ruden huha, uh, hvor det går. Og Brøndby, de har nok store problemer. Nej, man kan lige så godt tolke og sige, at sige, det er en spiller, der er godt og grundigt irriterer på sig selv. Og jeg skal lige hilse at sige, når ikke der er kamera på, Både hjemme og andre steder. Hvis jeg var have irriteret på mig selv, så kan jeg altså godt gøre et eller andet, der er fuldstændig uhensigtsmæssigt. Bare spørg. Ip. <laughs> <laughs> eller Gitte, tager du ikke lige et billede? Tager du ikke lige et billede næste gang, du har smadret et eller andet derhjemme, Lykke? <laughs> ja, øh, jeg vil bare sublere lidt. Jeg er meget enig med Lykke. Desværre er lidt for enige i alt for tid. <laughs> øh, men men øh, det, der undrer mig måske mest øh, i sagen, jeg så det godt jeg synes selvfølgelig ikke, det er smart, og jeg tror også, han slog hånden, og det kunne have været gået meget værre for ham. Men vi har jo også set eksempler på trænere, eller hjælpetræner eller fysioterapeuter, der har sparket til en stol, eller væltet en, en, en flaskepose på sidelinjen, og har fået karantæne øh, på grund af det. Øhm, der er sådan nogle, så nogle ting, hvor man godt kan sige, øh, jeg synes jo sådan set dommerne, hænderne fulde øh, med væsentlige opgaver i at dømme inde på banen. Og de er fire mand til, og nu er de med også få en hel øh, varevogn øh, fyldt med dommere til at hjælpe sig. Og alligevel har de tusind problemer med at øh, øh, skille mellem, hvad, <laughs> hvad der skal dømmes, dømmes her og der. Så, så der er måske nogle opgaver, man, man skulle varetage. Men sådan som jeg har hørt historien, og hvis det er forkert, så ret mig, så er det jo ikke engang dommerne, eller fjerdommerne, eller dommerteamet, der har indberettet det der. Det er fordi, der har siddet nogen i vores udmærket udvalg og set det der på tv. Og det synes jeg måske er problematisk. Øh, fordi det er helt tilfældigt, om det bliver vist, at øh, øh, er blevet fanget på tv eller ej. Det er noget andet, hvis der er en dommerindberetning. Og er der ikke en dommerindberetning, så synes jeg, det er meget mærkeligt at disciplinerede tager en sag op, fordi den er omtalt i pressen eller vist på tv, som ikke har noget med fodboldkampen at gøre. Um, og det har vi jo haft nogle andre diskussioner om i dansk fodbold, om hvad er det disciplinerede udvalget skal gøre, og hvornår, og egen drift og alt muligt andet. Og jeg synes stadigvæk, der er rum for forbedring. Løkke Jakobsens udmærkede tidligere formand Jesper Møller har jo lovet, at hele det der system skulle blive set efter, og det er altså ikke helt uh, noget frem til mig, hvad der er, man har øh, fået gjort i DBU i den sammenhæng. Jeg synes stadigvæk, det er ikke noget nemt sted at sidde i og klubberne vælger selv folkene, men øh, der er altså nogle om jeg så sige, retningslinjer, som virker rimelig diffuse en gang øh, Så har du hørt, hvad jeg mener om det. Ja, tak for det. Ja. Men... Bare ligesom for, at, at man, man ikke sådan skal sige, at, at alt er til at have de været i mine dage, og en af vores spillere har gjort det her, så vil jeg have ventet otte dage, eller lang tid, at jeg tager en eller anden den er sat i, og få nu af, hvad det koster, så vil jeg kalde ham over og sige, prøv at I høre, der er kommet en regning på 1497 kroner, vil du betale den direkte nu, eller skal vi trække den i den løn, eller hvordan skal vi få det her at for det er en udgift, du skal betale. Altså det ligesom, så behøver vi simpelthen ikke have nogle store formanden med at snakke om, at det må man ikke, eller et eller andet, men ligesom for os trods alt lige at sige, at øh, det er jo ikke de 1497 kroner, hvad jeg nu sagde, den koste. Det, det, fast... det er en byldighedsk håndværker, kan jeg forstå. <laughs> <laughs> det, dem kunne vi godt bruge herovre. <laughs> den klaremester kan du godt se, her også i København. Jamen som du plejer at sige, vi betaler jo ikke meget i moms <laughs> <laughs> men, men en ting, der også kom bag på mig i hvert fald, jeg, jeg troede måske, vi var videre fra den her episode, fordi den er sket i forrige runde, og så er det i går mandag, altså efter er det med det var tirsdag i <laughs> efter øh, runden, øh, der så er kommet efterfølgende, at, at øh, der kommer denne her karantæne, øh, er der, er der øh, hvad tænker I, Jamen, det? Er, er det fint nok, eller skal, det, skal vi ligesom have en eller anden form for procedur, at sådan noget bliver færdigbehandlet, inden man går i gang med næste runde, selvom han nu havde karantæne der? Så. Ja, det er du ret i, det, det virker også lidt, øh, det virker også en lille smule lemfældigt, må jeg sige. Um, normalt er det jo sådan, kan man sige, hvis der er en eller anden spiller, der, bliver, der får et guld kort, eller en spiller får et rødt kort af en eller anden årsag, eller der har været nogle forskellige ting, jamen hvis spilleren bliver udvist, så skal han i normalt forlade banen i god ro ord og orden. Og der er det bare sådan, at hvis spilleren foretager sig noget øh, over for dommerne, eller over for omgivelserne, i det her tilfælde måske, at, at, at, at gøre noget, og man, man karakteriserer som, som usportslig opførsel, så skal det jo med det samme sanktioneres af, af, af dommerteamet omkring kampen, og i hvert fald skal der foreligge en indberetning. For mig virker der ærligt talt en lille smule, som jeg siger, tilfældigt og lemfældigt, at um, man stranger den automatiske karantæne ud for det røde kort, og så kommer der en uge efter en følgestraf på yderligere en spildag, uh, sådan ud af det blå. Altså, hvad bliver det næste? Um, man finder et eller andet... Uh, gamle tv-klip, et eller andet sted henne, og, og dømmer nogle, altså helt ærligt. Øhm, det kan være det, Christian, der er en synes... på vej til dig fra gamle dage. Ja, ja. Det kan man aldrig vide. Det, man det behøves aldrig... ikke, det behøves det ikke er... være fra gamle dage. <laughs> det kan man aldrig vide. Men, men, men, men, men jeg, jeg synes, jeg, jeg, det behøver altså ikke være så svært, det her, helt ærligt. Der må ligesom ligge nogle klare retningslinjer for, hvordan det her håndterer sig inden for hvilke tidsrammer. Det virker, lidt, det virker lidt tilfældigt og lidt lemfældigt, må jeg sige. Nå, ja. vi kan snakke mere om det, for det var en gammel sag, øh, som blev fornyet i går. Øh, vi skal snakke om en øh, nyere sag. FC København øh, fik ansat sin øh, nye cheftræner træner Jes Toro, brev efter få uger sin kontrakt med Genki-stykker, der er tilbudt fra FC København, kom på bordet. Øh, her blev han som mand, præsenteret og i udgangspunktet ansat for en øh, fireårig periode. Øh, var det en ansættelse, der fik jer til at løfte et overrasket øjenbryn eller to? Ikke for mit vedkommende. Nå, det... du havde kaldt den. Hvad siger du? du? havde kaldt den allerede, måske. Kaldt den? Det betyder, at du havde ja. gættet det. Det er noget, vi siger herovre. <laughs> ja, jeg skulle lige til at sige, at bruger I så mange <laughs> ting omkring os nordjyder. Den er jeg aldrig hørt. Nej, vi ikke vil ikke have gættet det, men jeg synes ikke, der er en overraskelse i det. Altså, hvis FCK har besluttet sig for, og det må vi jo gå ud fra, at de gerne vil have en dansk træner, øh, så er der ikke så voldsomt mange at vælge imellem, synes jeg, på nuværende tidspunkt skal også have nogen, der sådan er i nærheden, der kan blive fri fra deres klubber. Og med mange af de ting, som vi snakkede om sidste gang, der skulle til for at være træner i FCK, så synes jeg, det er et godt valg. Det synes jeg, det er. Det, der sådan spiller lidt ind med mig, da jeg læste og det og blev bekendt med det, det var, hvad det var at få en aftale, som han havde nede i Genk, at man kan smutte efter 39 dage. Så enten så har det jo været noget, der skal betales ud af, eller også så har geng jo lavet en, synes jeg. Noget øh, farlige øh, kontakt med ham, Men det han er kommet ud af, øh, selvom vi kan sådan føle spor af de gænk, der synes de ikke, det er det skøneste, at de har været for en nyere tid. Også fordi de rent faktisk kan klare sig godt. Jeg synes, det er et godt og fornuftig valg af den gode to og øh, han er med, Og jeg tror, det er et rigtig godt tidspunkt for ham og for FCK at mødes. Og så ved vi også tre, der sidder her nu, og som er så kloge, som vi er. Hvis ikke han vinder fodboldkampe, så er han hverken Leichelbrug eller den rigtige træner for FCK. Så han har bare været spurgt at komme i gang med at vinde nogle fodboldkampe. Og han kan ikke læne sig op af noget som helst dårligt, der er sket de sidste syv kampe. Det kan han simpelthen ikke. Og det starter allerede i denne weekend med, at han lige kan lige stå hans manddomsprøve nede i Midtjylland, hvis jeg har set rigtigt, at det er der, de skal spille. Og jeg synes, det er fantastisk. Nu snakker vi om, at der ikke er så mange tilskuere, det får måske værdien af kampene til at falde en lille smule. Men det her, det kunne programudvalget jo ikke have planlagt bedre, end de <laughs> det her. Så dem kan vi godt lide. Nej, lige. Ja, det kan det man. Niels Christian, jeg må... Ja. Ja, I... må jeg lige rise op, hvad, for, hvad det var for nogle kompetencer, I sidste uges efterspurgte hos en kommende træner, så kan du jo supplere. I sagde, at det fodboldfaglige skal selvfølgelig være i orden. Han skal have erfaring. Det kan være, skal være en, der kan stå imod. En, der kan stå frem og være FC Københavns ansigt udad til. Han skal have et godt ledergen. Han skal kunne sætte sig i respekt. Han skal være en general. Hvor mange af punkterne på checklisten opfylder han? Jo, jeg synes, der er i, i store træk, øh, du kan sætte øh, checkpointer ud for, for, for alle dem her. Øh, og der, der, ja, det er også mit indtryk, at øh, han bredt er blevet velmodtaget vel rundt omkring. Jeg vil sige to ting, som jeg synes har været lidt sjovt at observere udefra. Det første, der er, at øh, at en dansk træner, som angivelig har en, øh, en udmærket karriere i udlandet, øh, en af de få øvrigt øh, øh, vælger at, at komme tilbage til FC København, øh, det understreger jo, og jeg ved, det er måske ikke mig, der skal sige det, men så vil jeg sige det alligevel, det understreger med al tydelighed størrelsen af FC Københavns brand øh, i europæisk fodbold. Og det er jo også det, man et eller andet sted nede i Belgien lige pludselig måske taber kæben en lille smule over og sige, øh, øh, man er irriteret over, at en, en, en dansk klub er så stor, at den kan udkonkurrere øh, nogle af topklubberne øh, i Belgien øh, på et eftertragtet øh, trænernavn. Og der må man bare sige, uanset hvor mange personer, der blæses i rundt omkring, så er FC København øh, det absolut største brand europæisk på baggrund af de mange år europæisk fodbold. Og jeg ved det selv, fordi øh, jeg har været inde i om jeg så må sige øh, beslutningsprocesserne i, øh, i europæisk klubfodbold øh, øh, og, og, og sidde med ved broret der, og jeg ved jo at øh, efter Københavns stemme betyder noget i europæisk fodbold fordi man har de sportslige resultater man har haft over en længere periode og øh, det er jo den ene ting den anden ting jeg vil sige øh, som er overrasket at man nu snakker der så meget om alt det der DNA, jeg kan slet ikke holde ordet ud jeg taler om, fodbold. jeg taler, jeg taler om fodboldkultur og jeg taler jo om, at øh, det var også noget af det, der har faldet mig lidt for brystet, at der er jo efter at skrevet en historie op, som om, at vores aldeles udmærkede tidligere øh, manager og træner Ståhl Solbakken stort set var diktator og bestemte alt, og øh, var ene råden. Der er ligesom kommet sådan en historie op. Nej, det gjorde han ikke. I øh, kan man så se, hvis han bestemte alt, så var han jo nok ikke blevet fyret. Øh, der er jo mange andre mennesker om, omkring sådan et fodboldhold, øh, og der er nogen, der har fulgt øh, der, der følger det tæt, og har gjort det hele tiden. Øh, og øh, det er jo bare sådan, du bygger, altså på, øh, nu tager jeg bare KB som baggrund, hvis det ikke KB'erne og 3'er efter København sammen, så er der vundet 35 danske mesterskaber, øh, og der er spillet europæisk fodbold øh, i, i, i, i mere, i, var der 13, 13 gruppespil og andre store, der gennem årene. Altså, der er jo ikke nogen klubber, der er i nærheden, men det er jo ikke noget, vi render rundt og taler om, men det er jo en del af det. det er del. Jamen, hør nu her, jeg er jo nødt til at sige det, fordi der er nogen, der praler, fordi de har vundet to mesterskaber, eller tre. Altså, her taler vi om nogen, der har vundet ja. hvert tredje mesterskab i, i de 100 år, der har spillet om det. Altså, det er en, en status, som gør, at man har en mulighed for at tiltrække mange uh, dygtige folk som gerne vil arbejde i klubben. Og det er jo klart, det har man selvfølgelig kun udnytte, og det synes jeg i store træk, det her er et tydeligt eksempel på. Jeg bare undrer mig over, at, man, at der er nogen, der er faldet for halen over, fordi de åbenbart ikke opdagede det før. Det er lidt sjovt. Men øh, jeg vil egentlig gerne lige tage fat i det sidste, du kommer ind på, fordi øh, jeg stussede, at det var der jo så flere, der gjorde, kunne jeg fornemme øh, rundt omkring. Øh, bestyrelsesformand Bo Rygaard og William Kvist fremhæver øh, ved pressemødet begge øh, Jens, øh, Jens yes, Torups øh, menneskelige egenskaber. Øh, opfattet I også det som en stikpille bagud øh, mod Ståle Solbank. Jeg gjorde ikke, overhovedet ikke. Jeg synes, det er en, en, en, en voldsom overfortolkning. Jeg vil måske nok personligt sige, at øh, hvis, jeg var, hvis jeg havde været i en situation, hvor det var mig, der skulle have svaret på spørgsmålet, så ville jeg bare have sagt, at man har valgt to op som det bedste valg, og øh, så ville man ikke øh, gå i, i dybden med, hvad han ellers havde af kompetencer på den ene eller den anden led. Altså, øh, som lyngde startede med at sige for lidt siden, hørne her, han skal ud og vinde nogle fodboldkampe, og det starter øh, i dag i øvrigt mod Avasa, og så øh, er det på søndag, hvor der selvfølgelig bliver voldsom opmærksomhed mod øh, kampen mod øh, Midtjylland, men han skal ud og vinde øh, kampen i det her efterår, og så er lige lige ligegyldigt om han er sød og rar, eller flink, eller øh, kan tale med øh, sin, sin gamle mor eller spillerne. Hvis han ikke vinder nogle fodboldkampe, øh, det er det, det handler om, og det er dermed at blive målt på. Punktum. Men vi, vi kan jo også godt sige, Mette, at når der bliver præsenteret spillere, eller der bliver præsenteret træner, du kan næsten tage de samme film, videoer og bare sætte ansigter, andre ansigter på de personer, der står og snakker. Det er jo næsten det samme, der kommer ud af deres mund altid. Altså, åh, hvor er jeg glad for at komme i den her klub, og det er den, jeg altid har ønsket mig at være i. Og jeg vil spille offensiv fodbold, og jeg vil det ene, og jeg vil det andet, og så videre Og på den anden side, så står klubben, vi jeg selv stod der så mange gange, og siger, at det var nummer et på listen, ham her, og det er ham, vi har ønsket at få i flere år. <laughs> det, er er han... det er heldigt, man altid får sine hætter, ikke også? <laughs> jo. og så er han et fantastisk menneske, og fodboldfaglig, så har han jo bevist mange gange, hvor dygtig han er, og så videre, og så kigger jeg lidt efter og siger, okay, han fik jo et mesterskab ned i Midtjylland, han blev fyret ned igen og har haft en god periode i genk, men måske kom han ind, hvor gænk de var mere værd end det, de her præstationer og så videre, og så videre. Så så meget om det er, jeg synes, det bliver spændende at se, jeg er til godt kunne lide øh, hans profil og hans øh, måde at agere på, overfor pressen og ud af til, og det der derfor, jeg siger, for mig er han likeable, og det er så noget, som man kan sige, ja, det er sådan et smart ord, ja, men det betyder utrolig meget, når man er på medier hele tiden, så betyder det meget at være likeable. Og det er måske der, hvor man kan sige, det bliver interessant at se, hvad betyder det for FCK's image, at der er så stor, markant forskel på den personlige fremtræden. Og jeg har jo sagt mange gange, ståle har jeg sat meget højt og sætter meget højt, men han har ved Gud aldrig nogensinde gået i, i medierne for at være likeable. Han har gået i og bare hvad han er på hjerte. Og det har også sin fordel. Det skal vi lige huske. Jamen, jeg, jeg var enig, Lønge. Øh, og det, der var lidt problemet i den øh, medieverden, vi lever i, øh, og det er ikke, fordi at det skal være noget angreb på, på medierne generelt, men det er jo, ikke mindst i de her coronatider, så er det jo sådan, at vi ser fodbold gennem fjernsynet. Og vi bliver også, om vi kan lide det eller ej, så bliver vi jo, eller... Opinionen bliver ofte påvirket af de meninger, der nu kommer fra denne eller hin øh, kloge, øh, der kommenterer på dit og dat. Og der må jeg jo bare sige, det der en gang mellem generer mig, det er jo flertallet af de mennesker, der udtaler sig, uanset om de udtaler sig om Jes eller de udtaler sig om Ståle Solbakken, de er aldrig været ude på træningsbanen, de har aldrig været ude at se en træning. Og alligevel er de hammerne kloge på, øh, hvordan de spiller, og hvad de gjorde, og, og hvad de kan, og hvorfor de har gjort dit og dat, om at for dem eller imod dem. Altså, der synes jeg godt nok, man slipper afsted med meget øh, kællingesnak, og, og meget lidt faglighed. Og det synes jeg faktisk, øh, man godt på redaktionsmøderne lige kunne vende skroen bare en gang imellem. Til gavn for nogle af os nørder, der gerne vil høre noget, noget indsigt, i stedet for bare en historie. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Det gør vi, Niels Christian. Jeg har aldrig lagt det, det ud til, sådan, man sige, at det ikke er sagt tydeligt nok. Nej, jeg skulle til at sige, at der er ikke så meget. Og, og, han skulle jo også være en heldig træner, Niels Christian, ifølge dig og Napoleon. Er det en heldig træner, FC København har fået? Øh, det tror jeg, det er. Øh, hvis man kigger på øh, hans uh, trænerkarriere, så kan man sige, at han blev hentet ind til Esbjerg, øh, så vidt jeg ved, at som som assistenttræner. Øhm, og øh, det gjorde han jo udmærket, overtog, øh, da de fyrede ham, så overtog han butikken og, og, og vandt pokalen med Esbjerg, øh, og, og, og gjorde det jo godt øh, på et tidspunkt, hvor Esbjerg bestemt ikke var øh, en toppresterende klub. Ikke? Og så bliver han øh, ungdomsansholdstræner og, og kommer ind, hvor han rammer en generation af, af, af dygtige spillere. Det er jo nogle af dem, der i dag spiller på vores a og, og, og gør det godt, og, og, og øh, rammer, en, øh, rammer en periode, hvor, hvor man skaber nogle af de bedste resultater med, med, med ungdomslandsholden, og så bliver han headhunted til, til, til Midtjylland. Øh, og det var ikke, tror jeg, så vidt jeg husker, ikke lige nemt i starten. Jeg tror også, der var meget diskussion om ham, både internt og eksternt derovre. Men han ender altså med at, øh, at få projektet til at øh, at give projektet vinger øh, og, og, og laver gode resultater også europæisk, kan man ikke øh, øh, glemme med, med, med Midtjylland og så er han jo øh, så heldig og dygtig at han bliver henholdt til, til belgisk fodbold, som jo for alle danskere, at man kommer ud i udlandet som spiller eller som træner, er jo øh, pengene er lidt større og, og, og dit og dat og nu, øh, nu vender han så tilbage og, og rammer efter København og der kan man sige, nu bliver det jo spændende at se om han kan bringe det helt med sig det bliver spændende at se. Men han virker jo som en heldig Ja, så Napoleon. Så på påførende Napoleon om. til. <laughs> <laughs> um, han får jo fire år i uh, FC København. Han fik tre i Gæng, uh, men forlod dem efter cirka fem uger, bør det være en bekymring for FC København, at han, har, altså at han er hoppet fra dernede i utid. Hvis nu Ajax uh, lige pludselig kommer, eller uh, hvad ved jeg, det danske landshold kigger uh, forbi, Peter Møller kigger forbi. Ja, men den virkelighed, den virkelighed er, jo, er jo til stede. Nu tror jeg nok, at øh, reglerne i Danmark omkring kontraktforholdet lidt anderledes i Belgien. I Belgien er der nogle arbejdsmarkedsregler, der gør, at du kan komme ud af kontrakten, lige meget hvordan du har skrevet. Men alle kan jo i principielt komme ud af en kontrakt. Det er kun et spørgsmål om kompensationens størrelse. Altså, vi har jo alle sammen oplevet, Lynger oplevede det, jeg oplevede det, at vi har trænere, som vi havde kontakter med, spillere vi havde kontakter med, som lige pludselig ved et andet sted hen hvor man gang og mellem, tænker, hvad, er det, hvad forestiller du dig der vi har en aftale, ikke? Men øh, det er jo vilkårene i, i, i denne her turbulente branche. Og ligesom man gerne vil hente nogle spillere og nogle trænere rundt omkring, så må man jo også acceptere, at man er i et marked, hvor interessen for en spiller eller en træner øh, kan være så stor, at øh, man er nødt til at øh, få det bedste ud af det. Lykke, har du egentlig nogensinde ja, men... prøvet at hente Jess Torup til Åben, og nu er du øh, er så begejstret for ham? nu ryster jeg lidt på hovedet og kigger lidt tomt ud i luften det kan jeg simpelthen ikke huske det har du nok ikke så nej, nej det har jeg nok ikke men, men jeg har jo understreget at jeg altid godt kunne lide Jes jeg kunne også lide ham som spiller og så videre og synes han er en, en god fyr men jeg tror aldrig jeg har været forbi men jeg kan godt lige svare på den der med at hvis man som klub får en spiller ind der har opført sig skidt over for en anden klub for at komme ud af døren eller nu øh, som træner så har jeg i hvert fald altid spekuleret lidt på det er fint nok han gerne vil til os men hvornår er det så lige vi kommer til at stå i samme situation jeg tror FCKs selvforståelse den er noget anderledes fordi jeg tror at de sådan tænker jamen hvorfor skulle han nogensinde ønske at komme væk fra FCK hvis han kommer til at forlade FCK i utid så er det nok ikke på grund af hans egen ønsker så er det nok andre der synes det fordi Nils Kristensen har været inde på det at han kom ud til nogle pæne store klubber ude i Europa. Men i FCK, der synes man jo, at vi er større end både Gent og Genk. Og de der, hvem der er Gent og Genk, det skal jeg spekulere på hver eneste gang. Selvom jeg, jeg er sådan ved at og sådan sit, uh, lave nogle, nogle sætninger, så jeg ved, hvem der er med, hvem han kom til først, og hvem der var, han forlod. Det har vi jo også lov til at vores aldernes Nils ikke, du kan have det samme problem, men jeg har det. Men det er egentlig vil sige med det her, jeg tror ikke det har bekræftet FCK, at de to op han går i udtid. Jeg tror, at de bliver bekræftet i det, de går rundt og synes, at de er en af de bedste klubber i Europa. De er den største klub i Danmark. Og hvis man er dansk træner, sammen går det, det, det ønske her på jorden. Det er at komme til at træne FCK. Jeg siger ikke, det er sådan, men jeg er sikker på, at det er sådan, de tænker i FCK. Og ved I hvad, så synes jeg egentlig faktisk, at vi faktisk skal forlade Jes Torup og se, hvordan det går ham i den her første uge, så kan det være, at vi lige vender ham kort i næste uge også. Men Niels men Christian, jeg havde egentlig lyst til at bede dig om at hive en anekdote frem for gennemkassen. For det her med trænere, der forlader en klub i utid, du fortalte om Ken Carlson i sidste uge, som jo af familiære årsager var hurtigt ud af døren igen. Roy Hodgson var jo en lidt anden historie, og det var ikke på den måde personlige årsager, i hvert fald private årsager. Hvordan var omstændighederne omkring hans opsigelse, og hvordan tog du imod den fra ham i sin tid? Uh... Så at starte med det sidste. Øh, jeg var irriteret og sur, øh, men øh, øh, ikke fordi jeg ikke kunne se, at øh, Roy Hodgsons karriere var ved at være tilbage på Skinner i og med. Han allerede på et år havde løftet os, øh, og vi havde vundet øh, øh, mesterskabet, øh, og vi faktisk også havde spillet øh, bedre og bedre, bedre, bedre sæsonen igennem. Øh, men, men det, der irriterede os alle sammen, det var jo, at han ikke på noget tidspunkt havde signaleret noget som helst. Altså, uden at gøre en lang historie ud af det, vil jeg sige, at vi havde faktisk haft rigeligt med udfordringer, også uden for banen, med at sætte et hold sammen og, og, og skabe løftet løftet til København, fra at være en, en vidighed i forhold til vores ambitioner og målsætninger til at skabe nogle resultater, hvor han, hvor han var en væsentlig brik i det arbejde. Og det lykkedes vi så med, og det har været virkelig et arbejde 24-7 i, i, i mere end et år. Og så synes man måske nok, at det kunne være meget hyggeligt at have en eller to dage øh, ved stranden eller på golfbølgen, øh, og lige slappe af og drikke en, en, en øl til mesterskabsfesten, uden lige at skulle spekulere på, hvem der nu skulle være træner, fordi det var jo sådan, at på plads, og trænerteam var på plads, og nu skulle vi ud og spille Champions League, kvalifikation, og det glæder vi os vanvittigt til. Og så pludselig så ringer manden og siger, øh, jeg vil gerne se italiensk fodbold, fordi nu vil de gerne have mig igen dernede. Øh, og han vil ud af sin kontrakt. Og selvfølgelig blev vi rasende. Det gjorde vi, fordi øh, manden havde ikke signaleret noget som helst på noget tidspunkt. Altså, hvis det havde været sådan, der havde været en snakker, han havde sagt, eller betingelsen for, at han kom til os, var, ja, men hvis der kommer et tilbud for noget større, altså, vi har da haft trænere, der har haft i deres kontrakter. Hvis de fik et tilbud fra en af de store øh, klubber i en af de fem store ligaer, så skulle vi være, øh, om jeg så må sige, villige til at drøfte øh, en fratrædelsesaftale, så de kunne få opfyldt deres ambitioner, hvilket jeg synes er helt legal, øh, som vi også har der for spillere. Men en træner, der virkelig havde kørt, fået kørt sin karriere rigtigt ud på et sidespor, og så blev hentet tilbage og øh, lavede et glimrende stykke arbejde, men så ud af det blå, øh, fisser ud af bagdøren i sit armarnitøj. Det synes jeg ikke var sjovt. Altså længere end ikke. Og det kom jo også til at koste en formue for Udinese, fordi øh, det blev vi sgu sure over. Og netop fordi på det tidspunkt, og der kan, jeg kan da godt sætte mig ind i en situation uden sammenligning i øvrigt, at nu har de øh, fået en træner, og de har vundet nogle fodboldkampe, og de er på vej tilbage på sporet, og lige pludselig ud af det blå. På det her tidspunkt af sæsonen, hvor finder man en træner? Altså, ligesom der er mange, der stiller spørgsmålstegn ved, kan FC København i det hele taget finde en ny træner på det her tidspunkt af sæsonen? Og hvor lang tid skal der gå, og hvad sker der i mellemtiden? Det er et elendigt tidspunkt. Så du står som Moses ved det røde hav, og aner faktisk ikke overhovedet, hvad du skal gøre og at du starter jo forfra. Øh, om må smide alle ferieplaner i skuffen. Og, og sådan er vilkårene en gang imellem. Men sur i et det var jeg med. Og det fik han så også at vide jo. <laughs> <laughs> jeg tror ikke, det har været pæne ord, der, der er blevet serveret for ham. Øh, prøvede du egentlig at få ham til at og, og blive? Eller var Nej, det, det kunne du ikke. Det kunne du ikke altså, øh, er jo klart, han havde også sin egen selvforståelse, som nu taler om. der må vi så nu vi lige talt efter København deroppe, hvor de, hvor de øvrigt hører hjemme. Men det er jo klart, at når vi taler om de fem store ligaer, med, med topklubber i de fem store ligaer, øh, så er det jo klart, at det, det er jo ikke sådan, at vi forestiller, altså, at vi henter, kan, kan hente en træner ud af en kontrakt i, i, i, i, med de lønninger, der betales øh, de steder der. Øh, det er jo helt umuligt uden for, uden for eller midt i sæsonen. Så, øh, det, var, det var øvrigt for, for os i Åbe, var det jo faktisk en god deal. Jeg tror ikke, der er så mange, der er klar over det fordi jeg er aldrig nogen som fortalte historien Kom med. men vi tjener jo faktisk 2 millioner for den der fordi jeg kan ikke huske lang tid før der øh, flyttede Gordet jo til Udinese, vi solgte ham til Udinese og vi kunne ikke blive enige om prisen jeg vil ikke sige hvem der vil have mere og hvem der vil betale mindre det kan man nok regne ud men vi kunne ikke blive enige om prisen på et tidspunkt så siger forhandleren familien Potscher, som du også kender, Niels Christian, at hvad med Bisgaard, om ikke det var en spiller for os, så det har det altid været, jeg har altid været vildt med Morten Bisgaard, i hvert fald da han var bedst, men det, kunne ikke, det, det var ikke en mulighed, og hvad nu hvis ikke det blev en mulighed, hvad, hvad var alternativet så, jamen så skulle vi så have nogle penge, hvis nu Bisgaard han blev solgt, altså det er det der med lige pludselig at en del af en anden spiller. og det er jo ikke, det var ikke lovligt, på den måde, så vi skrev simpelthen ind, at hvis Bisgaard han blev solgt, at øh, så skulle vi have to millioner. Jeg havde et af mine få klare øjeblikke, <laughs> Fordi så siger jeg til ham, hvad nu hvis I giver ham væk? Og så kiggede han på mig som om, jeg var faldet ned fra himlen. Giver ham væk? Altså hvorfor skal vi give ham væk? Jamen jeg vil bare gerne have dig så står at hvis han forlader Udinese uden en krone, øh, i hvert fald kontraktlig, og så videre, så skulle vi stadigvæk have de der penge. Og så kom det der med Hodgson og jeg tror, du var bekræftende, kom jeg også den anden vej. Og hvad, det var det. det, det jeg ikke efter efterhøre, hvordan det var. Det var fuldstændig ligeglad med. Men jeg havde bare mit stykke papir, som vi kunne sende derned. Og vi havde da sådan en dialog med hinanden om, om det nu også var i det her tilfælde, og det ikke var. Og jeg var sådan set ligeglad, for jeg synes, jeg havde et godt stykke papir, og der gik en tre måneder, og så fik vi også penge. Så det var godt, I gjorde den, jeg. <laughs> Jamen, jeg ved det, men jeg ved det godt, og, og, og du har jo helt ret. Vi fik en god spiller, og samtidig så skete der det, at vi fik af en eller anden årsag og, og, og respekt for ham, men altså Roy Hodgson synes jo, at Thomas Thorninger var og, og guds til fodbolden, og det endte jo så med, at Thomas Thorninger kom til Udinese sammen med, med Roy Hodgson. Og jeg må indrømme, jeg synes godt nok, jeg har solgt mange sjove spillere rundt omkring, og Thomas Thorninger er både et, et sødt menneske og en, en, en lille dygtig fodboldspiller. Jeg kunne bare ikke lige se, at det var ham, der ligesom skulle få serie A til at eksplodere. Øh, så, så, men sådan er der jo så mange ting i halen på sådan nogle mærkelige begivenheder. Så ender vi jo alligevel på benene og har tjent nogle penge i den sidste ende. Jo. <laughs> det var en god anekdote. Der var i hvert fald det, jeg ikke kendte til. Øhm, apropos det her med øh, utid øh, så selvom historien jo så efterhånden er ved at være lidt øh, gammel her øh, onsdag øh, så opsag ÅB træner Jakob Frisch jo i sidste uge sit øh, job dagen efter vi øh, sendte øh, i AB for heldig sig familien og datteren som har været alvorligt syg det seneste år, lynge. det synes jeg lige vi skal vinde hvad er det for en træner og et menneske I siger farvel og øh, må, måske på gensyn til, men i hver første omgang farvel til jeg tror, at alle, der har mødt Jakob vil bekræfte mig i, at han er jo, nu har vi snakket godt mennesker og, og likable personer osv., og, og det er fris. Og fris er en af dem, der med god samvittighed kunne, har kunnet pege på brystet, på hjerte, når han snakker om og, og, og fortæller, at det var hans klub. Han er jo i, og familien er igen et lang forløb med datteren, og jeg synes, det må jeg sige, jeg synes Friis har taget en rigtig beslutning. Det er jo sådan, at øh, vi nogle gange sådan skal tænke os rigtig godt om, når nu vi foretager os ting her i livet, og vi er familie, og vi børn. Og hvis man sådan i Jakobs tilfælde kunne sådan tænke 10 år frem, og prøve at sætte sig der, og kigge tilbage, og så sige, at øh, hvis nu jeg om 10 år skal glæde mig over, om jeg fik 40 kampe mere med ÅB, eller hvad det nu skulle være et billede, han skulle sidde og tænke på, hvad betyder det om 10 år? Om 10 år betyder det alt for Jakob og familien, at de står sammen i den her situation, de er ude i nu. Og derfor synes jeg, at han igen har vist, at han er en ordentlig menneske, han er et godt menneske. Men jeg ved jo også, for det han vil give udtryk for, at OB betyder jo voldsomt meget for ham. Men når Jakob så kommer til at sidde med vægten foran sig og lægge OB på den ene vægtskål og familien på den anden, så er der ingen vej tilbage. Altså så så falder vægten klar ned til familien og derfor så har han taget en god beslutning jeg har ikke hørt et eneste menneske i eller omkring ÅB ude i byen eller nogen som helst sted, er der nogen der synes at, at det var en forkert beslutning jeg tror at der er mange der vil sige at han kæmpede en bra kamp men det måtte ende sådan her Niels Christian, ja, man kan jo ikke andet end have respekt for, når, når hvad kan man sige, et menneske går med sine følelser, øh, også i det her tilfælde. Hvor efterlader det AB synes du, rent sportsligt? sportsligt? Øh, jeg synes jo, at øh, har gang i noget interessant. Jeg synes, de har fået samlet en trup sammen, øh, som spiller øh, i perioder, og noget meget attraktiv fodbold. Um, Holdet har nogle udfald indimellem. Det tror jeg selv, de er lidt smertelige bevidste om. Men sådan må det jo være, når man er i gang med, med at få tingene til at hænge sammen. Men der er nogle meget spændende spillere på, på AAP's hold. <coughs> og så har man jo efter min opfattelse en af Superligans absolut mest uh, attraktive og dygtige spillere i Lukas Andersen, som på sine bedste dage jo har det, som man elsker ved, ved dygtige spillere, han kan være kampeafgørende. Han kan være kampeafgørende med, med en aktion, med, med, med at spille en, en, en, en medspiller fri, eller selv score øh, med nogle helt øh, afgørende aktioner. Og det er den type spiller, øh, som kan løfte et hold, fordi han har de individuelle kvaliteter, og samtidig virker det set udefra, jeg kender ham ikke, virker det som om, at han også øh, har den øh, autoritet og respekt øh, i omledningsrummet og på banen, at spillerne ved, at hvis det svinger for Lukas Andersen, så svinger det for holdet. Så, så det er spændende, og jeg synes, at Jakob Friis har set ud som om, har været en, en, en vigtig faktor i, at øh, lige præcis for, for det til at hænge sammen øh, kollektivt og, og individuelt, synes jeg er øh, meget spændende. Så det er klart, at det, for OB er det jo et, og så videre, men øh, der er der meget at bygge videre på. Nynge, hvilken type træner skal I have? Jeg ved øh, godt, at der er ting, du ikke kan øh, fortælle. <laughs> men øh, må ikke, at du alligevel godt kan rise lidt op? Eller er det bare en copy-paste af, hvad de skulle have over i FC København? Fuldstændig. Der er jo ikke forskel på, hvad en træner skal kunne i AB uh, eller efter min mening, ellers kakku. Altså man kan sige, der er nok lidt mere pres på en træner i FCK, øh, men han får også meget mere løn end træner, når I ÅB han får så. Så han skal også lave noget for de penge, han skal have. Men ellers vil jeg sige, det ligger i de samme, det ligger i de samme ting, men du har ret. Det er ikke her, jeg skal kloge mig offentligt, når jeg sidder i bestyrelsen i Åben, så meget om, hvad jeg, hvad jeg synes, det skal være, fordi selv det så ikke helt passer til ham, der bliver valgt, så hvor du og jeg ikke garantere at komme til at diskutere det på et tidspunkt. Men jeg vil sige, grundlæggende så er det de samme ting, som vi snakker om med en cf herinde og men så fortæl mig noget andet, fordi du har jo ansat øh, din del i AB, øh, og øh, jeg har en øh, Michael, der gerne vil spørge til en af de ansættelser. Det kan du måske gøre os lidt klogere på. Øh, vi er tilbage i anekdote øh, Magnus Pearson til AB. Hvad så du i Pearson, og hvad gik der galt, spørger han? Jamen, jeg har haft et forholdsvis langt forløb, og ting ville ikke rigtig øh, lykkes for mig. Og jeg har taget til sidst en... Øh, en øh, næsten klar aftale med en træner, vi gerne vil have, og den, den døde så også, og så kom det til at trække lidt ud. Og det er i foråret 2008, ikke? Da du leder efter en efter Hamren, eller det sådan der? Tror jeg. Hvor du ender med at tage Bruce Reak i, øh, i sidste. Ja, ja, ja, jeg skulle lige have det på plads også ja. selv. Det var mange år siden. Jeg var med øhm, Ja, Jeg kan godt huske det. Øhm, så er man jo sådan nok indrettet at når nu man har haft succes med noget, så har man da godt lige prøve at kigge på det igen. Og vi har jo haft succes med, med svenske trænere. Og jeg har mit netværk i uh, Sverige, og derfor så uh, prøvede jeg det netværk af, og bad nogle mennesker om at fortælle mig, hvem de tre største uh, trænerprofiler i Sverige var. Jeg havde selvfølgelig selv lidt indsigt i det, men jeg har godt tænkt mig at vide, hvad, hvad, hvad foregår der egentlig i hovederne på dem i Sverige. Og en af dem, som dukker op, ved fire forskellige personer, blandt de tre, det var Pearson som et talent. Fordi han ikke så stor erfaring. Og det gjorde selvfølgelig meget nysgerrig. Og så begyndte jeg sådan at undersøge, og vi havde faktisk, skal jeg også sige, Andreas Johansson, som spillede for os, som havde spillet sammen med den samme perser. Og som på den personlige del, så kunne han i hvert fald sådan fortælle mig lidt om, hvad det var, vi havde med at gøre. Og så mødtes vi med ham, og jeg blev enig om, det skulle være, at det var ham, og indstillede til bestyrelsen. Det er sådan en kort historie. Der hvor jeg fejlede, og det var mere end at Persson gjorde, for det endte jo ikke så godt det her, vi var nødt til at sige Persson op. Der hvor jeg fejlede, det var at vi havde været igennem noget meget, meget stort. Og vores hold var under. Både afvikling og udvikling. Fordi der var flere spillere, der var beløb lejligheden efter Champions League og så videre til, og, til at komme videre. Så jeg satte egentlig et ondt, uprøvet træner ind i måske en af de sværeste situationer for en træner, som har været i min tid i OB. Det, det så jeg ikke tydeligt nok. Og det har irriteret mig nogle gange, og jeg synes, det var måske også min rutine erfaring, der skulle have stået i vejen for, at jeg valgte ham. Men jeg synes så godt om ham. Altså, den der tyde han havde, og det, han havde fuldst det første møde, jeg har med ham, han har fuldstændig styr på OB. Han har brugt oceaner af tid, på at gennemgå vores spillere, hvem vi har haft, hvem der er kommet væk, og selv vores ungdomshold have en styr på, hvor de var henne, og så videre, og så videre, og hvem der træner i ÅB, hvad jeg synes om, den ene træner, den anden træner, og har statistikker på vores sidste 10-15 kampe, og så videre. Nu tror jeg, at Christian og jeg, vi er nok af statistikker, vi er måske ikke dem, der går mest op i det, som man gør i fodbold i dag, Måske skal jeg ikke udtale dig på din vej, Christian, men jeg synes, det går rigeligt really meget op i i målinger og statistikker og alt muligt. Men han har styr på det, så han overbeviste mig om, at her der er der en nyt kommende navn på trænerfronten. Og lad ham bare komme til ÅB og starte op her. Det er andre, der har haft succes med. Og så den, det spøgelse, som stod og bankede et eller andet sted, det ignorerede jeg. Det hørte jeg ikke nok efter. Det var min fejl interessant, også at du tager den på dig, lønge jeg tror altså, at vi kan nå den sidste anekdote, Nils Christian, som der er blevet spurgt til ude fra vores lytter eller seer. man kan jo både høre os på podcast nu, og se os her med billedet, det kan være, man hellere er fri for det den hedder jeg ved heller ikke, hvorfor det nu er du nu har kunnet svare på den egen <laughs> men, den, men den går også på en træneransættelse, mens Christian, den hedder Overtrumpet øh, Flemming Østergaard, Holmstrøm og ansatte Christian Andersen, eller var øh, Holmstrøm også selv med på den dengang? Øh, jeg må sige, at jeg var øh, godt nok i bestyrelsen øh, øh, i, i midt-90'erne, Uh, men havde jo ikke på daværende tidspunkt uh, noget uh, uh, operativt ansvar for, for noget som helst. Men det er jo klart, at bestyrelsen, det er altid bestyrelsen, i, uh, in, i, i hvert fald i tror jeg, de fleste klubber, der har det, det, det afgørende ord uh, med hensyn til ansættelse af en træner, uanset hvem, der, der indstiller det. Men uh, vi havde jo på daværende tidspunkt uh, jo en, uh, en sportsdirektør uh, ansat, uh, Poul Petersen, og vi havde, Flemme Østergaard var jo ikke bestyrelsesformand, han, han var administrerende uh, direktør, altså kommersiel direktør, administrerende direktør, um, men, men det, var der, det var der en Flemme østergård opfindelse af, af Hente Christian Andersen, og uh, jeg har jo kendt Christian Andersen i masser af år, uh, både som spiller og, og, og som træner, uh, og uh, uh, det var jo en, en periode i FC København, hvor jeg tror, vi talte om det før, hvor ambitionerne måske ikke helt stod mål med, med, med resultaterne, og øh, vi må også, i hvert fald når vi kigger tilbage på det, erkende, at øh, en række af de øh, spillere, øh, vi havde i, i midt-90'erne, øh, havde nok ikke den kvalitet, der skulle til for at, øh, at løfte. Og det er jo klart, i og med, at vi fik en bedre økonomi øh, øh, og fik øh, udviklet øh, forretningen, Øh, hvilket ikke mindst var Flemming Østergårds øh, fortjeneste, så blev økonomien bedre, og så kunne man begynde at kigge efter, hvad der skulle ske. Og der hvor jeg tror, at det gik galt, det var jo, at Christian øh, Andersen jo var fejlkastet på den led, at øh, de spillertyper, der var på vej ind i FC København, herunder ikke mindst en, en vis øh, Brian Laudrup, som også blev hentet ind i den periode, det var nok, øh, det var nok som, jeg ved ikke, jeg kan, jeg kan forestille sådan noget dårligere match kan man sige <laughs> øhm, og, og det var ligesom dømt til altså allerede i forbindelse med opstarten og træningslejrene øh, var der allerede givet i det og der kom jo nogle henvendelser fra spillerne om øh, øh, de synes ikke helt det øh, så øh, skidesmart ud øh, og det ender jo så med og det kan man sige det er lidt uheldigt jeg tror vidt jeg husker skulle efter København møde Brøndby i den allerførste kamp på Brøndby stadion øh, hvor man øh, efter en miserabel indsats øh, taber fortjent, og det bliver Christian Andersens eneste kamp, altså øhm, så det var en, på alle måder en, en, en, en, en, en, en, som lønge siger før det var et, et, et, et mismatch og en fejlansættelse og der er det jo så, at Kim Brindt, som jo ellers var blevet sat fra bestillingen og, og var blevet head of, head of uh, talents, eller hvad de det hedder så meget den gang imellem med chef for talentudviklingen. mand han blev så hentet tilbage igen øh, som træner øh, derinde i, i 99. Ikke? Øh, og øh, det var ind og ud, og der var for meget svingdørshaløj, og der var også problemer med, med spillerne, der var hele sagen med, med Brian Laudrup. Det hele var jo... Øh, øh, der var alt for meget uro øh, på de indre linjer til, at øh, det hold nogensinde kunne komme til at præstere. Så øh, det var en kærelig periode, og det var så der, at øh, Bestyrelsen styrelsen og Flemming kom til mig og sagde, nu må du skulle i stedet for at sidde og kloge en gang imellem og være bedrevidende, så bliver du altså nødt til at, at tage fat om det, og det var så det, jeg accepterede. Og der vil jeg jo sige, at jeg synes jo, at det lykkedes langt hen ad vejen. Jeg skal ikke pregle så meget om det, men altså der er mange sportsdirektører og sportschefer, der er blevet klappet ud af lokalerne, fordi de er blevet nummer 5 eller nummer 2 eller et eller andet. Der var trods alt fire øh, mesterskaber, to sølvmedaljer og var pokalsejre øh, i den periode. Øh, og, og et hold, der var klar til at spille Champions League, det synes jeg måske ikke meget så skillerøjet. Men det var en anden tid, det skal jeg huske at understrege. Så fik jeg, jeg ros mig så. selv lidt. <laughs> også. <at> op. <laughs> Når vi andre nu det gør er det ikke, lykke? Jo, vi har ikke to gange. <laughs> Jamen, øh, så tror jeg, at vi kom omkring det hele. Så var det alligevel ikke en, en, en anekdote, du kunne, øh, du kunne sætte os lige så meget i, som jeg godt kunne tænke mig at øh, have hørt. Men øh, Monique, du har nogle andre øh, til os øh, næste gang. Tro på det. <laughs> tak for øh, i dag, de her Jeg tænker, at vi nu lødermenud. Så... Programmet blev præsenteret af D-Play.